Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconi. Harvo și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos! Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi! În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tăi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, că vă port în inima mea, întrucât, Atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași ai acelui așa. Căci martor este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. În ce? În cunoștință și în orice pricepere Ca să deosebiți lucrurile alese Pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți Până în ziua venirii lui Hristos Plin de roada neprihănierii Prin Iisus Hristos Spre slava și lauda lui Dumnezeu Vreau să știți, fraților Că în prejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni în aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din picina lui Isus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pisma și din duh de ceartă, iar alții, din bunăvoință. Aceștia, din urmă, lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu un gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima. Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nășduesc cu tărie. Că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Însă pentru voi este mai deput trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru că prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Isus Hristos, pentru că, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, voi vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine. Și pe care auziți că o duc și acum. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Pentru ca în numele lui sus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtie și fără șovel. Ca să fiți fără peihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda, că nu am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jerfă de băutură peste jerfă și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădejdezc în Domnul Iisus să vă trimite în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună, când am să am știri despre voi. Căci nu am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu numai după ale lui Isus Hristos. Știți răvnea lui încercată, cum, ca un copil cu tatălui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei? Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimet, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul, că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimet pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele că dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit, pentru că afla sărăți că a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, însă Dumnezeu a avut mila de el, și nu numai de el, ci și de mine, ca să nu am întristare peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai îngrabă, ca să-L vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-L deci în Domnul, cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru locul Lui Hristos a fost El aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu același lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, poziți vă de lucrători aceia răi, poziți vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu,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 care sunt tăiat în a opta zi, din namul lui Izrael, din semânța lui Beniamin, evreu din evrei. Începivește legea fariseu, începivește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană.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 Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de desăvârșit, însă alerg înainte, căutând să apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă,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 Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă lumineze și vă va lumina și în privința aceasta. Însă în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ce se poartă după pildă. Pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușina lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Însă cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. De aceea, preiubiții și mult doriți, mei frați, bucuria și cununa mea, Rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndem pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jub, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste. Tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul? Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, câci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindă M-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strămturarea mea. Știți voi înși vă Filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce darea și primirea afară de voi. Căci mi-a stimesc în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Din potivă. Umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate. Și sunt în belșug. Sunt bogat. De când am primit prin epafrodit ce mi-a stimesc. Un miros de bună mirasmă, O jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos a lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor Amin Spuneți sănătate fiecărui Sfânt în Hristos Iisus Frații care sunt cu mine vă temeți sănătate toți Sfinții vă timp sănătate, mai ales cei din Casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.